اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة ونعاسا يخشي طائفة منكم وطائفة قد احمتهم انفسهم يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ حَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ مَا فِي أَنفُسِهِمْ مَاللَّهُ يُبْدِي يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاؤنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجعهم وليبتلي اللهما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور <تصفح> مخنا مضمون د جنگ هو چلو او, او الله رب العزت مؤمنان و بنده اغخل احسانات سرغندول جے اللہ تاؤ سرک موعدہ کڑے وا جے تاسو بوچھتی اے تاسو کامیاب ای باشر دے جے تاسو کی کامل ایمانی نوغیت ہریت اے مخ کہ نو یا دنو کے اشاروں کا چ ول قد صدق کوم اللہ وعدہ اللہ تاؤ سرخبل وعدس کارا کا تاسو بد کافراں رانی ول د اللہ حکم او جلمو وچکلا هم ستاسو باز مرګرو د امیر د حکم خلاف وک او هغه ګوندې چې نبی علیہ السلام پایبان یو دسته کې نو لیوا د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې کی او دا حکم ورته جاری کړو ک مونږ جنگ وګټلو او ک بای مولو زکه جنگ دوه مخې لری غټه او بایلاد نو کومه وګټلو هم به تاسو دا محاز پرې دایي په دا مرشکه بناشي او کوم جهاد جنگ بایلو نو هم به تاسو دا غزه نه پرې دایي او زموږ دفاع وکوي او دا د اخیار جرمیل د اوخیار امیر او د اوخیار مشرکار دایي دانه چی کور کیسوم کسان دی ټور په اول بار او او باسا او بار او ریو سړی په 74 نیولې غړ ټول د لوجنی نننن سکه سان مرشکی کینو سکه سان بهار کا اسو کای کا نو کله چی مسلمانانو ل الله فتح اور او کافرانو ماته خړه میدان پری خود مال حال پری او تیخت جوړو کا او دلته برسه باندې اسلو د عبد الله ابن جبیر په قیادت کې نو غي عبد الله ابن جبير دا وې مسلمانان غنیمتونه راغونډي مونږ جنگ ټلوي کفار اغه دوځ تختیدل دل دا غي د واپس کېدو سه امکان نشته نقطه گذږېغو امیر ور دا وې چې ناد نبی اسلام حکم دی چې تاسو باندې گذږېږئ بهر حال خل... سکسانو د حکم خلافو کو او غزي پرې خو دو او کته خالد ابن ولید چې هغه وخت لا ایمان نور وړي او د کفارو د هلحکر قیادت کولو نو هغه د شغالن را روان شو چې ویقتل عبد الله ابن جبیر سره لک کسان با دي دین او په دای حمله وکا او دای بره شهیدان کله هغه مهاجونی وو او د برنه دغه شو باران شو روکو چباې کې صحابه شهیدان شو، زخمیان شو، تر دې چې نبی عليه السلام دغه غاښونه مبارک هغه پکې شهیدان شو. نو قران هغه ټول له اشارهو کا خو بیایم د صحابه عظمت بیان کو چې نبی عليه السلام دغه میدان کې یو واجب لري خو خو الله دی ګنا د ګنا نه د ویلې زکه چې دا د سخت او مرګ لري دي ولا کده عفا انكم. الله او ماتا صلیما فی کرے او دا شیطان دا غواز چې نبی علیہ السلام اوجله شو دا غیر ردی وک او دا د دې لپاره چې تاسو باندې کم غم راغله دي کوم تکلیف راغله دي جګہ برداشت کړي الله دا غم دا فکوولو زباره دا دوی مصیبت د فکوولو زباره بلې و سبب راولین نو خلک ناغمیر شي او ملک ظالم بادشاہ حاکم ظالمی نو خلک تنگی خلیل راغلی الله پاک داغت او کولو بندو بسو کی نو سبانه جوړش نو هغه زور دی بیا یری بیا غخی به نیو په بی خنزل کای غم در باندې راغه نو اغم کی الله پاک داسې سو حالت جوړگی چې اغم د سړی ير شي وس دویم ثم انزل عليكم سكينه ننسبك دا که وخت ی الله په تاسو باندې دا خوب یو جوټه را وستا اوس یو سړی لا میدان جنگ کی خوب ورزی میدان jihad کی خوب ورزی د الله د طرف نه رحمت او مهرباني دا ایا سره د جمعې تقریر اوریدو له عالم ناس ته او له خوب ورزين د شیطان غلبه ده چې د دې دین خبره وانه لري د دین وه چې داله خوب درزين او پوجي شيطان مخکلک مرګ کوي بالکل اووبانه ناس ته او ما بل خو نه بریدي نو صحابو باندې الله په میدان جنگي خوب راوستو او خوب سره غم پشاکيږي ثم انزل عليكم نو بیا رولګر الله پتا سبان دي من باد الغم پس د مصیبتنا مصیبت سو چتا تاسو غټل شوې جنگ بایله مصیبت سو چ आवाज شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوجلې شو امنتن مادر در ته تسلی رولې ګلام او یو جټه د خوبراله نستاسو اغا مائنڈ سٹ اپ جکم دے اغا بدلشا اغا یرا اغا تگلیف اغا غم اغا دزہن نووطا یغشا توائفتم منکم چپٹا گا دی جوٹی او ڈلستاسو نا پاگئی پر کالی را لانو دے کل وطوائفتم او بلڈلوہ قد اهمدهم تحقيق سراغم جنکړو اغه لرا انفسهم داغي نفسونا داغي نفسونو اغه غم جنکړو اغه تکلیف کیو غم جنو ها غم غم براغلو يظنون بالله غیر الحق چې ګمانونه ګول په الله باندې مناسبه چې الله مون سره عادت امداد کړي وا او الله به تکلیفات را واستل زمن الجاهلیه غمانونه ده جاهلیه تا نو سمجه مسلمانان مسلمانانو غم راشی نو بللې وی جاری او د دې لپاره سپیشلیست دا چې خلیجه به دی فیل کې چې کوم دې داګه دا مهارت او الخذا په دې تمای چې فلانه خوراشی وګم درون شي چاربه ته شروع کیه ساند ته شروع کیه او لګي وای کنا لا لا دنګا د غړای وا پډېرو بگر زی دې لګې بده شه کولو چې کمزه بخیراتی انو ها به شورو کله نورو مصرف جړا شي الان کې نبی علی سلام وای حدیث مبارک دې لسم ان من ضرب الحدود وشکل جيوبا زمانه ګوره اغه سړې دې ځان نشه پاري چې زو د نبی علی سلام امتي ما چې ضرب الحدود خپل سینې وټه کولې نو خځي ټکای شي نه کنا وشکل جیوبا او خپل غریوانو نه وشلول وضعا بدعو الجاهلیه او د جهالت چغې والي چې الله مونږ دلي دليو د فلاني وزامن در نه ښکاریدل او د فلاني الاخر بچی در نه ښکاریدل دا زمونږ د یو بچي مسترګو کې اسغه و دا سی وای کنه و کې او الله زما په دې پلار په دې په دې فلانه نبی علیہ السلام ہوئی دا خضا چی پا غم کی چگو آلی دا به د جنت بوئیم په دی حرام دے لم ترحی رائحت الجنہ دیبانی پا دا جنت بوئیم حرامی آن جڑاشتا نبی علیہ السلام زوئے حضرت ابراہیم اغا وفاد شوئے دے دیر څخ بیمار دے او نبی علیہ السلام پس سوال جواب راغی چې ابراهيم دیر څخ بیمار دے د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کور ته راغی حضرت ابراهيم خپل بچی راغستو غی کی د ابراهيم سر مبارک جګم دے د حضرت په زنګون پروت پروته او نبی علیہ السلام وله پتن دی باندې او پر سر باندې لاس او د اولاد درډیر نه او د نبی عليه السلام د سترګونو او خرار روان شوي او خرابويږي صحابه ورته وید الله حبيبا تا کوم د جران نه نه کړیو او خپل جاړې نبی عليه السلام رضاو فرمایل القلب يهزن والعين تدم ظلمي غم جند ند اغه د وجنا د سترګونو او خرار روان شوي قلب يهزن والعين تدمع ظلمي غم جن ده نو داغ اثر دا وی چې د سترګونو خړاروان شوي ولا نقول الا ما يرضى ربنا او موږ نوایو مگر اغا د الله خو خوي الله ستاسه خوګه اسافه زلدا اغه مون منل لا و انا بفراقك يا و ابراهيم استا پوجدايه باندې مونږ ډېر زیات غم جنې وو شړيج کل اولاد خپل تکلیف کیو نه نو تکلیف او دراځي نو جړاده فراق چې د سترګو نه اوخې رازي او چغه نه وې دا رحمت دې دې سره د زړه بوج بکیږي او هغه کسان چې مونږ ویلې او چې هغه عرش د سوری لاندی باغې کې یو اګه قسم دې چدالله یاد راشد د الله د جنت او د جهنم ذکر راشی او د ستر گنا به اختیار او خرار وانی شي سترګي جاړي د الله د يريده وجنا د سړې بمدارش د سوري لاندي نو आवाज به د جاهليت نه گزونل جاهليه ګمانون نه نابوي يقولون حل لنا من الامر شي ويل بدوي عايش درې مونګلرا د فاته ناس اختیار د جنگ د غټه نس اختیار کل تو ور دوا یا ایزما حبیبا ان الامر كله لله یقینن اختیار ټول د الله دی ان الامر كله لله اختیار ټول د الله دی نو باغه خلق ارادو کو چخلخه اخ او خپل اختیار نه د خوده خاورا او د خوده اختیار استاب اختیار وي اخفل خورا اخفل اختیار نانا اِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ اختیار دچا دے دے یو اللہ یخفونا فی انفسهم پتائی دی آغا چی دی پزنو کی دی ما لا یبدون آغا چی دی سرگندی نلکتا تاید اللہ حبیبان یقولونا ویدی یوب اللہ لو کان لنا من الامر شیئن کچرتوی مون لرات دا فته نه دا غلبي نس اختیار ما قتلنا ها ہونا مونږ به دېږي نو وجلي شي وي مونږ به مرته راغلي مونږ به ځان بشکلاله که مون پختانم وای کنه الګا غفلانه سين ته تلنه وه نو دوبشه وبانو که سين لنه بنو, بنو او دا د خپل مشاهدی خبره دا لګلم ویلا بخښدارو باندې په انبار کې بدلا سوق کې بدلاسي د انبار نه دی خو د موټر په پُل کې کمزې کېله د دې یو کسو بنک منیجرو بنک منیجرو او ډیوټي بشوي وړا کېوا روزانه بشوي وړې لدو د فلانکو چې نه وروتی نو فلانکو خو د سره دا په سپیډ باندې مشوره یا به د کور ترځ یا به د کور نو هغه منیجر و آغا دی دو بس او هغه بابا دی دوروب ولا بسکټ لو او افلانکوش کی باندې کې نستو وېدا سره وژن اوس چې بګمرزي نه ټا پورا دا پا هغه ځ باندې د سوابای کې انتظار کوي د دا شوې داړي د دا بس چې بس براشي د بن چابيان د سره دي زکه چې منیجر لا چې کارواي والي کوي نو مجبورہ شو چې په افلانکوش کې کی کین و اخیری شټ لو وړي زکه مخ کې نه جنگي کې مزب ورستو ناسته ما اخیره سیټ کې کی کې نارسته شیشې طرف لا غاډه روان شو کله چې د گواتی نیر دا غاډه ورسې وي نو دا یو کې دوه غاډي څنګه دي مخکې ان ایکسیډنټ شوی ایکسیډنټ شوی دا سو کې یو خواګورې سو بل خواګوین منیجر صاحب شیشې کې سر کو چې کوم کو ایکسیډنټ شوی دی نو کو سنگل روډ دا اخوانه بصره روانو دی فلانکو سره خواګر اړيف شو د منیجر صاحب مې سار یو تا نه غاډي کې پاتې شو او سر جی کم دے نو بزان سره ایوڑو نو چی نیٹس تا پورے دا پا کمسیس کی آغا وطا تا پا اغا وقت کرا رسی رستو اوئی کنا کلو کنتم فی بیوتکم کچر دیتا سو بخفلو کورنو کی لبرز اللزینا کتبا لیهم القتلو نو خامخا خکار شوی اغا کسان چی لازم شوی د پاگی بانی مرگا اله مذا چې هم دهغ بستررو ته عمر پور پسې ستېله راغلی اکثر سړی بهارڅین کدي اوول را شي او په تنی ل کې اوومړ شي نظر د ټوپک نهخوا نفرت او چې دو په دو لږېدو اللله دا زمافیصله ده ما کمه فیصلک کړړی د هغه بهخوا مخ کېږي ل ب الله مافی صودې د دې لپاره چې زموږ کې الله او خارک کې الله هغه چستا او سينوګي دي ولې ماحسا او د دې لپاره چې خالص کې هغه څوک هغه په قلوبکم چستا او زونوګي دي والله علیمن بذات الصدور الله پوي دې په هغه رازونو چستا او سينوګي دي سینګې دې کم راز دې الله پاګبانې پوا دې انلهنه تولله منکوم یقین هغه کسان جوواړېدل ستاسوونه یو مقلجم پهغ ور د مخ مخکې دو د دو ډلو ان نه مستتهظلله مشیطان او یقی ندو کګړی دي لره شیطان ب بعضېما ک سبو په بعضېغ عملو چېدي کړی. واللهکه داف الله, عَنْهُم اللَّهَ مَا فِي ان بل خا م الل مافی کلی جدینا س و پانے کورے توان او لاان نوے ان الله غفور حم یکنن اللله غفورون بخن ک د ص ناک د تگونا کې دغنا فرمانی ک خداغ د انداز دیروحلم صبر نک د خلک د اللہ ہ فرمانی کئی۔ والله والصبر گئی اه کجر دی وی الله زب خنه غوارم مغفور ستا گناونه معاف کای او غفور صفت د الله دی داسې الله چې هر قسم گناه باخي چې داغه نغه غوارې چې الله دا, دا, دا گونار علامه معاف کای او الله هر گناه معاف کای خو بشر د دې چې مونږ د زلب بسیدک داغه نه غواړو دانا چه جمعات الله اللہ توبه دبه دو او چه جمعات نبارو زنو ام لپه دو دا سه توبه نا چه کې ته تا توبه او دا خلق و مقه دا مقر اوخ کرا توی کی لگا باس باسی باسی که نا انو اگر باسی دا فراق اوخ که جمعات که توی ای او قرآن ویو شهد اللہ وَلَا مَعْفِي قَلْبِهِ وَعْلَدُّ الْخِسَامِ اگر چه دو کسان جنگو لینی با ها هغه خیراتی ډاکی شیطانی من الجنۃ والناس او جماعت کې دا ټکار به شروع کړي د تسبو دا ټکار به شروع کړي د کاونټر تبو یې ګیندهرته ډیر لوی زاکر دی ډیر لوی الله وعلى سره دی حکارونه وي ګنده نن نه کم عمل چې ست ظاهر دی خلق لوخه عجز دیندارې جماعت کې ناشته تبلیغ کی گرزی قران درس کی ناشتی علماء سره کینی اللہ والا سره کینین او پتہ دي دغه غاصر خارجي ستا اخلاق د اخلاق او بشان دي ستا معاملات د معاملات او بشان دي پردے حق بنلاندي کې پردے عبادت بنه کې غلاغ التی بنه کې نو غفور او قطا نہ مخشوینه گناونه هغه معاف کړي الله اوس راځه د الله نه توبه و باسا د ګناونو هغه یو سره یو عالم تراغه یو کم سلمې وجريدي کزته وبو باس ملامو موبخي هغه عالم زمغون دیو علمینو نو ورته ویننه طالبخه نه نشتا آتشین دوزخ ته وځي جهنمي فتوی لګی کنه هغه وخا په جهنم لزم زماونو دا یو بګي بل صحیح نو تور راو ټکشو د مولا سره والو ویچ نننن ویجی پورا ساوشي چې جهنم لزم نو بننن وی بزم بساو بلار شم چا ورته وی لار جوړ پلانځي کالن دی غنه د پوسوکا الله والالم اغور د وی مولانا سيف سلم وجلي دي یو کمسلم مخکی وجلي خو یو رابن جهنم فطوله ګولوا اغه سره می سو برابر ګړي دي دی خپل ګنااونو کې تنګشوي ما زتوبو واسم اغ غفور رحیم ذات زما توبه قبول کیو کنه اغ ورته یو زما رب دیر کریم دے دیر غفور دے خو داکم کلی گچته گناہ کې خلکستان یریږي استا شان او دبدبدہ داخله و پریدی دینه به هجرت کې اغ کلی کې نه خان خلق دےنه دے خانو خالق و کلی کې بواب ا دیږي دا و گناونه نه کې الله به توبه با قبول پس هغه زما توبه دا او د دې کې نه روان شه خپل کلیبره خورو ملکو المود راګه او روح ته واغست اوس دکم کلیږي ګنا کولا دین روان شوې دې کم کلی لا چې د نه کانو کېلې دې اغل لاله دې رسیدلې نه دې دا ملائکو جگړ شو چاوي جهنمی دې چاوي نه توبہ سره نه کای طرف تراوانو چاوې جذنه کانو زه کې خاو چاوې ده بدن او الله حکم ورو لے غلو چنا نانا زما کناب کوي ک چرته دې نه کانو کله نسبي خو بیا جنتی دي او ګذا کم کېږي د ګنا کو اولاد بدانو دی کلی کې ویني نو دې بیا جهنمی دي په ظاهر او هغه نه کانو کلی لمفاصل ري روا خو څنګه الله دا غضب خنه فیصله کړي وا نزم کې راخ کا لو اخو یو دمر الله کما شوا یعنی اخو نسدیو په نسبت د گناوونو الله متعال باندې ګوري غفور حليم بخون کده او مهربان ده بشر دې چې مونږ توبه واسو الله د توبه توفيق نصیب کړي بیا ګوره ثم انزل عليكم بيارول لجل الله بتا سبحانه من بعد الغم پس د مصيبتنا امن تن امن تسلي ونواس نو جوتا یو غشا چپٹے کتوائفتم من کم یو ڈلستا سنا خوب پراغے پرکاری پرالا وطائفتن او یو ڈلوا قد احمدهم انفسهم تحقیق سرا غم جن کڑیو دویخ پلو نفسون لرا دو وجد مصیبتنن نا یزنون بالله غیر الحق گمانون بے قول په الله باندې مناسب زن الجاہلیہ گمانونا دا جاہیلیت دھنا پویئی یقولونا ویل با دی حل لنا من الامر شئی ایشتا دی مون لرا دا جنگنا دا امر دا فتحنا سا حکم سا اختیار قل اوایا ان الامر قلوهو للہ ویفی صلی طولد اللہ دی یخفونا پتائی دی فی انفوسیم پا خپلو نفسنو کی خپلو زرنو کی ماہ لا یبدون اغا چنخ کارا کئی يقولون ويدي لو كان لنا من الامر شيء كشرطا مونږ لروه من الامر د فیصله د جهاد او دا فدنا سو اختیار ما کو تلنا هاونا مونږ به دغه نو وجلی شي كل تو وایا لو كنتم كشرطا وایتا سو فی بیوت گمبکورونو کې لبرز الذین خامها قارکڑے بشیبو آ غسان کو دی علیهم القتلو ام شریده پاغي باند مرغ نيټه پورا شوي دا الا مزاج هم داغي بيسترو تا ولي اب تلي الله او دې د پاره چې کی الله يا خاركي الله پاک مافي صدوركم اغه چې استاد بزینوږي دي ولي محسا او دې د پاره چې خالص کی الله پاک مافي قلوبكم اغه چې استاد بزونوږي الله رضا والله علیمون بذاات صدور الله پو د پرازون دسنو ان الله زینه ب شه کسانتهله چې واړې دل من کوم ستااسونه یو مقلجم پهغ وررض د مخ مخیدو د دوړلو ان مستز الله مشاطوانو یک ننددو ګګړي دي لرهشیطان ب بعض مع ک په بعض هغه عمل چېدي کړی که د الله ان او خاامه تحقیق سرا معافی کړي الله دیتا انصاب ہوتا ان الله غفور بیکنن الله بهون کې دی حلیم صبرناک واخد خدای الله اکبر صلوات وصلا اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا لما ربنا افرغ علينا صبر وصبت اقدامنا فانصرنا للكوم الكافرين ربنا لا تضيح قلوبنا بعد ازهادتنا وحضنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب رب جعل لي مقيم الصلاة ومن زرورتي ربنا وتقبل دوارب اغفر لي ولوالدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب